Merim, do dia a dia e aí comenta também sobre a sua frase, se fosse fácil todo mundo faria. Tudo tem que ter um atrito né, de dificuldade, é um desafio de, para a sua inteligência, para o seu sentimento, para a sua ação, a melhor forma de vencer qualquer dificuldade. depôr tudo numa linha reta, né, não te pensar, sentir, falar, agir no ritmo só. Bom, para no quasamarte. É, dizer que o tal é um desafio para mudança, meu velho. E me dei trás a dificuldade. É, por que desse preconceito tão grande quando que Nós sofremos por causa da nossa religião. Cada um devia mostrar a fé que tem, né não, Ti? E não a religião. Religião é coisa de humano. E fé é coisa divina, né não? Se estão perseguidos é porque perseguem também, Ti. O preconceito começa dentro de quem é vítima dele. Pode crer, Ti. Deus, vamos lá. O patrocínio a Jesus Cristo, que a força do meu longe da guarda, possa de mim se aproximar, me escudando e protegendo, me resguardando durante todo esse trabalho. E aí, tia? Falenta. Tá boa aí, mãe? Que saudade de você, mano. É, daí tô aí né? na atividade. <risos> Pô, viajei pro Brasil aí, velho. Tô sabendo, velho. <risos> aí, tata, leva nas parada, para papá. Chegamos junto. Coisa continua, né, ti? Tio, que novidade cê conta? Tiozão lá tá bravo, hein? Do outro lado lá. É, tia, a coisa tá ficando assim... Beleita. <risos> é. Tá tendo as atividades, né, tia? Sim. De chegar junto, cortar o que tem que cortar, levar no vento, para-papá. E é muita coisa, viu, tia? Hum. Aí os... Grandão manda nós, né, tia? Ah. haja limpeza geral. <risos> e aí, mas vai tá, Vai chegando tá, tá. junto. Botando para moer emoção qualquer, né? Mascarada, jendo e pedança, vai tudo caindo. Tia. Vai caindo? Vai caindo. É mirim, tia. E mirim chega pra incomodar. Pra tirar assim a máscara, dar aquela caprichada. Deixar esperto. É, tem muito vacilão na parada, tia. Pai nos vacila, para papai, nós vamos chegar, né? E vamos, né? na voa doura do que se deixa quieto te não muda tua ainda seja seja do vento dia de novo net agora advento a e tempestade de novo botando para ventar para andar mais rápido net É o que tiver que ser, como é que fala aí, é ficar mais leve, ficar mais de boa, ficar. E o que tiver que pesar, tia, pesar muito, pra poder mudar, né, Ti? Pra fazer as mudanças. Pra nós não tem parada não, Ti. É sempre na atividade. Se alguém se passa por você, deve tem... <risos> É. Que que você faz? Nada, tipo. Tipo, é anjo, boyão. Tá aí passando por papagaio, para papai, nós ali. Só Olha. É divertido, tipo. Ninguém imita o que não presta, né, né? É. Mesmo? é. E aí, Zé. Eu tô ali. Só com camarada, não se tocou ainda. Foguezentinho para mim é ararás, né, tio? Como que que? Zentinho para mim é ararás. Eu sou tempestade, tio. E tempestade é tempo bom, né? tempo para mudar. É para fazer limpar. Isso e tem que limpar. É nós nete na fita. Mandando a letra. Certeza para pro reto de. Já viu o vento, tio? Ninguém vê, só sente. O vento quando chega. chega sentido e dando sentido para as coisas também. É assim, nas coisas de mirinte sempre tem que ter mudança, sempre tem que ter melhoras ou conta porque que não melhora, né Ti? Certeza, Tô com os vacilão aí Que o grandão mandou eu dar uma olhada neles, né tia? Pra limpar, pra tirar a máscara É muito mirim agora, né tia? O patrão é bom? O salário é ótimo, tia Eh. É... E quanto mais trabalha, mais o salário melhora, né? não? Que não vai levar no o que tem que ser levado e trazendo o que tem que ter trazido até. E não tem essa, né, ti? Nós estamos aí e vemos para ficar, para fazer mudança. E os regentes estão dando a maior força a ti, pode crer, certeza, que Mirim tem muitos, tem do fogo, tem da água, tem do ar, que tem os da terra a ti, e cada um fazendo a sua função, a mudança é mais rápida a ti. É isso que Miriam tá vindo fazer. Isso e é rebeldia neti na boa. Levando o que é e fazendo sempre cada vez mais hábito. Desejo lá para vocês. E tem umas coisas, né, de que tá enrolado, né, não. É falta de chamar mirim que nós desenrola. Papo reto. Essa de... deixar de ser aquilo que se é. Colete. Cada um é o que é. E vai no seu melhor. Certeza. Funciona melhor na boa. Certeza. Vai perguntar nada, não, pô? <risos> Qual que é, Mirim, a função do Exu Mirim numa gira de Umbanda quando ele não está trabalhando incorporado com médium? É achar todas as magias escondidas, Ti. É, Ti. Tem muita coisa verbal, mental que vai chegando e nós vamos só catando, parar. Estamos levando pra utilidade, não é não? Mantendo protegido Quem quer ser protegido, tio Não deixando chegar Aquilo que pode atrapalhar, não é não? Nós Trampa mais Fora das matérias Do que nela, tio E nós atravessar qualquer portal Tem passe livre, meu irmão É qualquer portal dimensional e nosso de pass livre total. Que já sai lei inativo repetir nem em mudança aqui, pá. Por isso os portais se abrem de boa. Bem nós passar. Papo, oh. reto de... papo reto. Papo reto. Papo reto. Papo reto. Próxima é, que pergunta. pergunta? O <risos> que que é? Próxima pergunta. <risos> é. Dá um exemplo de um comportamento que enquadra alguma pessoa na fala de Mirim que diz que não é flor que se, fe... se cheire. que havia de perfume. Tia. É, não tinha ninguém aí que faz as minha lá apresentação. Ah. Escondi Naty. A máscara ali de bondosa, bozinho, porra. Por que que eu tô sofrendo, caralho? Mais ali nas escondidas, sem ninguém ver. E onde ninguém entra, que é dentro, não é, Tia? Tá lá, as maior porcaria, pá! Julgando os outros, apontando os dedos sem dar a mão. Se achando o perfeitinho, o bonzinho. Começa a levar a lapada de tudo quanto é lado, pá! Já vai ficando logo grilado, reclamando do grande. reclamando da vida pauro não tem tá certo para demanda não vai nada dá certo nada há nada caminho é não me falou o que se fez mas quer viver dos perfume quer plantar os espinho e a flor velho qual é tem jeito não meu irmão cada um qual do que planta é a lei velho ninguém quer as coisas Mas pensa só naquilo que não quer. Sente só aquilo que não quer, fica brigando com você si o tempo todo, pá. Fazendo aquelas porcaria de, né, que tá lá. Te mata, não sei o quê. Mas só com a boca, só a boca que fica luminosa, o resto fica só aquela treva pura. Continua. no olho por olho dente por dente querendo por outros só o pior e a querida não quer o melhor da vida não é flor que exige ele tá querendo viver de perfume dá a mão debate com a outra velha é dá para pode depois exigir esse é flor negra que não tem perfume, mas quer ver dele. Ó, oh, até pestade? Mirim trabalha com Pomba Gira Mirim? Se sim, como atuam e quem são elas? É em conjunto de enquanto uma Pomba Gira Mirim a tuante um miriã ali do lado, tá, passando de missão, trazendo e levando um monte de coisa. E dando a guarda dela, né, de o que ela faz ninguém vê. Nós cobrimos tudo de Ninguém mexe com a miriã. Ninguém consegue preca o que ela vai fazer. É, porque sempre tem nós ali dando um amparo, né, tia? Cara, falei com a Maricota, velho. É, Maricotinha, para, para, para. É, ela tá sabendo. <risos> é. Ela disse que é no dia que ela pudesse acertar no... Num... num sofá, se vestir toda e ser entrevistada com glamour, né? Ela fala, eu disse, não, eu não falo. É birreta pra caralho. <risos> ela fala, tia. De, de boa. Na hora que chegar, na hora que ela tem que falar, ela vai falar. A hora? Mas que a gente tá lá, parapapá, para, para, fazendo seco, tá, né, tia? Você tá um merinho, tô aqui. Tem a minha princesinha aqui do lado para abrir o um portal, vocês estão trazendo algumas coisas, escondendo outras e blá. Ninguém trabalha sozinho. Quando um tá, o outro tá. É. Você teza. As pessoas que têm curiosidade a respeito de quem é a sua princesinha, elas vão ser sanadas ou não? Vai ser. <risos> é. Vai ser. Ah. Mais ou menos, já sabe, né, tia? Ah. É papo é É moyosa. É tinhora. Demais. Mas é a minha princesinha. E aquela coisa, né, de ficar fazendo muita propaganda de mulher sem acabar ficando sem ela, não diz. É só sei coisa. Eu cuido de. Não, mas fala o um nome pra gente, né? Não, tia. Mais ou menos já sacaram quem é que é, mas... Deixa quieto, deixa que ela me fala. <risos> Na hora que ela decidir que ela vai falar, ela fala. Tem como ela vir pelo aparelho da mãe? Deixa o não, tia. Deixa o não. Não, se você deixa, você tem como. Tem. É, mas daí se você não deixa, não tem. Pois é. Mas ó, deixa eu pedir na frente Walter nessa assunto, pedir para você dar outro exemplo de outra frase sua e coisa que você vê acontecendo na vida. Dá um exemplo de onde se encaixa essa frase de Mirim. A gente leva de dificuldade para fazer essa acumular. Se não sente a dificuldade, se não sente a necessidade, não há dinamite. Aí começa a pressionar, o menino já chega, já colando. Ah, nada fica bom, tá faltando alguma coisa, aí eu começo a querer mudar, mas não sabe o que que é. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas não sei o que. E a busca começa, tia. a busca pela tranquilidade. E aí encontra vários caminhos, né, tia. o sapo pula. Quando a necessidade chega, de... é natural, geralmente não pula pro que quer, pula por necessidade, e como o mirim não é mané, ele já chega trazendo a necessidade, pra fazer mudar, pra incomodar e botar pra agir. De... silva meio muito acomodado sem quarto não sente a dor não se move de e aí a minha energia fazendo o do onde tem que doer pegando na veia detendo para fora de até querer a mudança e fazer ela acontecer é, é só é pode crer Deu para entender ou eu... vai sou ter que desenhar? Deu sim, senhor. É, senhor, é, é pergunta... um grandão, tio. Eu sou pequenininho. Por falar em grandão, são perguntas que eu normalmente não trago para o diálogo. Vou passar uma para você agora. Eu disse ao pessoal que estou fazendo um diálogo com o Mirim. Todo mundo lançou. Hoje tem mais de 20 perguntas. <risos> <risos> Mas assim, eu vou passar para você em questão, em caráter de ah, exceção. Mirim, A economia do mundo vai entrar em colapso? Quanto tempo mais aguentamos desse jeito? É, entrou na perguntinha. É a necessidade que faz o sapo pular, não é não, Ti? <risos> Chegando aí, é a necessidade que cada um vai buscar as realidades que precisa, Ti. É, na sobrevivência mesmo, véi. Vai chegar sim, já tá, né, véi? a pressão tá grande pra mudança principalmente nesse torrão aqui, né de, ou muda ou vai contar porque que não muda, meu irmão e tem mirim na parada, e quando o mirim entra as máscaras caem tudo, véi tem neguinho que não sabe mais como é que consegue manter a máscara tá caindo no geral, véi que é pra cada um acordar e agir e mudar, não é não? É... Tá de cima pra baixo agora, tia. É os grandão é que tão levando mais pancada de mirim. Porque com mirim não tem jeito de esconder, não é tia? Pode olhar, tia, como é que tá a situação. É só máscara caindo mesmo. e me ir se divertir. E cada um vai sentir a necessidade de mudar. Eh. Porque busque, esque, que tem que mudar, né, não. Escolher melhor as coisas, pá. Ter mais criatividade na ação. Papodei gerar o tal de jogo de cintura pra sobrevivência, não é não? Fica aí morgando não toma atitude espera que os outros façam acabou a mudança tem que ser geral em tal de tá sendo mundial é pode crer papo é E aproveitando, se você quiser comentar também mais uma frase que você passou que o medo é o pior conselheiro pra correr. É... Onde tem medo não tem confiança, né Ti? O medo trava tudo e faz escolher errado, Ti. O medo traz o receio, traz o temor e traz o pavor. que vai paralisando todos. O medo quando é prudência. Faz ter cautela. Faz analisar as coisas, né, Ti? E dar o um passo só do tamanho da perna. É faca de dois gumes, né, Ti? É faca de dois gumes mesmo. Qual há algumas pessoas não entenderam ainda, se você pudesse novamente tocar esse assunto um pouco com a brevidade que for da sua preferência. Qual a sua origem? Em qual <risos> linha você trabalha? Esse humilde tempestade. Véio. É. Onde? Por aí, né, de Escobar. <risos> a Merinji. E Merinji é um até que mas está aqui. E assim que é. Tenegueya, ah, pai, Merinji até vivendo encarnata. Necessariamente não é insumano, né, de Merinji encarnata só é ety. Por isso que os portais tudo abem para nós. Nós somos parte dos portais, meu irmão. E não é só eu, é e todos. piri ah, é diferente só é neve me diz que eu imita vocês qual é o espelho geral e mostra sem máscara o que você sou ah me disego para chocar pá não mirim chegou para mudar, velho. Na força de mirim tudo morto e se renova, velho. Certeza para puro éto. Essa é a origem de mirim. A mudança total. É, diz aí, pá, tem os índigo, tem os cristal, tem os arco-íris, tem os dourado. Pois é, tem os mirim. E aí, faz o quê? Essa é a origem de Mirim Não é daqui, mas está aqui Foi chamado e vai atuar E já vem fazendo isso há muito tempo Só que agora resolveu mostrar a cara Pra ter nome E ter roupagem E assim é que é É bom focar em estudar o conhecimento de todas as crenças ou é melhor focar em uma religião só e apenas e depois respeitar todas as outras? Para mim tanto faz, desde que seja verdadeiro, né, Ti? Conhecer é sempre bom para não pré-julgar e aprender que julgamento é desequilíbrio, né, Ti? porque a conduta de cada um é de um. É silêncio aí, pá. De elegem aí para papá. Vocês inventaram, né, de cada um vai para aquilo que quiser. Não importa se reencontrar consigo mesmo, né, não te e para de usar máscara. Parar de ser o para papai, a danjike desse o pauzinho para para para a estrela para de apontar o dedo e começar a estender as mãos que o grande não tem dois só tem um né velho aí fico o pau diga por causa do grande que o grande falou que o grande disse o quê o grande só mostrou a mão rei é Cada um tá querendo seguir um, alguma coisa que tá fora de si, achando que vai ter o que, aquele lance, pá, de salvação, pá, pá, pá, salvação do que, véi? Vai salvar do que, meu irmão? De si mesmo? Tá com mensagem dentro de si mesmo? Seja tu o seu salvador, né, não? Não vai ter ninguém de fora salvando ninguém, véi. Certeza pra porreta. Você tá buscando esse tal de par religião aí só para fazer troca e arrumar um lugarzinho no céu se for não tem, velho. Tá lotado. Só os verdadeiros que chega. Já é. Ó, é mesmo. Comendo, aproveitando. O que outra questão aqui? O que você pensa sobre Jesus? É o grande, né, tio? Governador do planeta aí. Para, para, para. Deixou o Cristo passar tanto dentro dele que se tornou um Cristo também, velho. É. Não tinha máscara. Ficava muito na dele. E deixava o Cristo falar só. É. E aí virou governador, né, velho? Respeitável. Porque respeitou o tempo todo. enorme, porque se transforma em um botão pequenininho que cabe no coração de todos, inclusive no coração de Mirim, né, ti? Só é, ti. E quem convocou o Mirim foi ele mesmo, ti. É, ele pôs nós no trampo pra fazer as mudanças. E tamo aí, patrão é bom, o salário é ótimo. Ah, <risos> Aqui, por falar em mudança, pode, ah, é, até que ponto o karma pode ser transmutado? O karma nem era pra existir, né Ti? Ele é consequência de cada ato e nem tudo é ruim, né Ti? Eu não alcanço muito bem onde é que é que chega os limites desse lance. Sei que a cada ato um... tem uma reação e cada reação gera outro ato, né não? E vira um círculo. Que geralmente não se acaba, né, Di? É, Mirim, você tá com as paradas aí de barão, hein? Tô vendo que todos que estão no barulho de... copo de isqueiro <risos> é ti tô podendo pra caralho Com certeza tô batendo de badão cada hora é uma coiseja do tim para dar mas aí né ti os... pergunta os exus mirins recebem entregas como os exus adultos ou tem diferença entre Quanto a bebida e outros elementos... Tem diferença, Ti. Todo... Tem Entendi. diferença. E se todo médium tem um mirim que o acompanha? Tem, Ti. Certeza pra poeta que tem. Nem sempre precisa manifestar, né Ti. Tudo tem hora. Até os próprios grandão é que decide. Deixa ou não. Porque de repente... As marquinhas que tá aí nas... Como é que fala, no subconsciente do, do esperto, não deixa Mirinho falar, o camarada fica dando cabalhota e só babando porra, tá com o sistema dele bloqueado, vai ter que limpar primeiro pra depois vem Mirinho, pra agir né. o que é para fazer gaiatice, nem precisa. É papo reto, quanto não limpa. Só os grandão dá um passa. Grandão tá limpa. Mas todos têm certeza, papo reto, tá isso. É força da natureza, meu tio. Certeza. Força da natureza. Oh, e a diferença entre bebida e outros elementos, qual que é? Entre o eixo e o mirin. Depende do mirin, né, Ti? Joga na bareda e na parada. Na bareda... <risos> Pimenta, Ti. Fogo. Vegetal. Todos os tipos de elemento fogo É labaredo, Ti ah, Fala tranquinho aí, vamos ver Todos os tipos de elemento metal, né Ti? Tá aí você É Todos os tipos de elemento ar, Ti O que tem no ar, o que vem no ar É verdade. Tempestade, não é não? É. Entendi. É. Mas se alguém quer exemplo assim... Vai continuar querendo, não é não? Vai tampar com mirim e descobrir. É, pode crer. Demorou. Demorou, tia. O é... buraco aqui é fundo, tia. Mirim não vai abrir O que não vai ter que ser aberto mesmo Vai ter que ser descoberto Na real mesmo Essa de Ah, Mirim passou o bar Falou que parará Aí começa aquele tanto Botar aquelas bagaça lá. Cada Mirim tem suas manias Tem o seu jeito E você é bem usado tia. Pode ter certeza disso Pode crer Explico um pouco, é, mais uma frase sua, tentar não é fazer. Não é de tentar, o cara não tá a fim de fazer por nenhuma. Diz que não dá conta, que não consegue. Você começa a treinar, ele começa a fazer de É. Porque tentou, caiu, não levantou, mas treinou, caiu, levantou, treina de novo até conseguir o resultado que quer. Tenta aí levantar da cadeira, tio. Tu levanta. Treina a levantar dela. Levanta quantas vezes for preciso, pô. É essa a diferença que faz a diferença, meu irmão. É de quem quer e quem só tenta. É verdade de Tem um monte de vacilão aí tentando sair das paradas, tá tentando, miren. Tentando o caralho, velho. tentar não é fazer treino a sair dia após dia quando perceber já saiu da parada errada e entrou na certa treinou pra isso não cai mais é papo hétero como diferenciar as vozes que o ser humano tem dentro de si é ou seja a própria setelha e o ego Fá sim, Ti. Ego aponta o dedo, não estende a mão. Sem ter ele estende a mão, sem apontar dedo algum. É, não tá nas comparação mais, né Ti? Aí eu sou bonzinho, vou ter malzinho. Pai, então, para, papai, fica naquela bagaça. Isso é a, a, a coisa dos tal de ego, né Ti? Comparar, comparar e comparar. Tudo tem que ter lógica e comparação. A centelha não precisa disso. Só faz, só é. É assim que é, Di. Por que que... Por que que... Quando o assunto é mirim... De uns tempos pra cá... Quando se fala dessa linha, todo mundo fica muito feliz. É porque Mirim é felicidade, te mudar. É ser feliz, não é não? É caminhar pra frente, pro alto. E conseguir aquilo que sabe que pode fazer. Mas que ficava tentando, né, ti? Brigando consigo mesmo, para papai, aumentando a podridão que tava. E Mirim chega e joga pro dedão de lado Estende a mão, vamos sair fora disso, véi Vamos, não quer Quer ficar na merda, então vou jogar mais merda Que aí já aduba, beleza? Uma hora nasce uma flor e pá Só é Essa é a força de Mirim, é a da alegria tia. A da certeza que pode vencer qualquer coisa Seja que coisa for Sem medo de ser feliz, porque Mirim é felicidade pura, total, é, por isso que eu falo de trampo, trampo e trampo, tô aí na atividade, não é pra ganhar nada, é porque o patrão é bom e o salário é ótimo. Oh, caverinha, certa oportunidade de ser algo parecido com você tá na merda, eu jogo mais. É, tá para nascer logo flor, porque o esterco conduz a isso, né? Sodi. E colocando junto com uma questão que surgiu aqui, vamos ver a sua resposta para as pessoas. <risos> Me irem por quê? Por que que o Brasil, ao mesmo tempo que é um país maravilhoso, possui também tantas E a pessoa chamam de desgraças políticos sociais. <risos> Quem é que põe? Tio? Quem é que põe? Os políticos sociais. Os seis na t, com a inconsciência de fazer de conta que nada tá acontecendo, pá, tá vendo a merda pronta e continua colocando as mesmas coisas nos mesmos lugares. E quem faz a mesma coisa sempre e quer resultado diferente é doido, né, não te? Então para de ser doido. Se se tua, velho. Que o primeiro a botar a tal das coisas aí político social foi tu mesmo, né, te? Ó, sociodino. Botando as coisa errada no lugar errado. Cê tem papo é. Como viver uma vida normal sem neurose? <risos> tirando a máscara, né, tia? Largar aí a mania de bonzinho. Buscando ser só bom. Tirando a máscara mesmo de querer ser estrelinha da família, pá. Eu sou estrelinha, aqui, eu é que, né? Sem mim nada se faz, barapapá. E cuidando de si próprio. fazendo fazendo mesmo, não fazendo de conta que tá fazendo, pá. Você com a mascarazia. A neurose de, é de ficar fazendo o que não funciona o tempo todo e querendo um resultado funcional. É, só é por não tudo para não e perde a vontade de viver. Porque não sabe se quer o que é a vida de e se esconde debaixo das máscaras. Sacode tudo, joga as máscaras fora. Começa a andar. Bruxo mucike. Hã? Não tem neurose que fica ti. Ela vaza na hora. Ela vaza hoje. See that guys, you vaza. Vai sumindo de cavazinho, pá. E quando tu, cadê? Tô feliz, tô no meu melhor. É só é. Não quantas dificuldades inerindo do dia a dia e aí comenta também sobre a sua frase se fosse fácil todo mundo faria. Tudo tem que ter o um atrito na vida. De dificuldade. É um desafio, te para a sua inteligência, para o seu sentimento, para a sua ação. A melhor forma de vencer qualquer dificuldade é pôr tudo numa linha reta, não é não, tio? Pensar, sentir, falar, agir num ritmo só. Rompendo com as amarras, tio. E sabendo que cada minuto é vivido naquele minuto, não é não? Larga o passado, esquece o futuro e vive o que é, pronto, dificuldade é vencida rapidão. A poeta já é. Uma dúvida que algumas pessoas tem, e tem mesmo, se a chumirinha é espírito de criança e criança é pura, por que estão no lado? das estrelas. Quem foi que falou que me nem é criança, velho? A ponta aí que eu vou dar uma voadora na cara, velho. Não sou criança, sou pequeno. É de ser antes mesmo. É e esse lado aí de treva ou de luz. Um complementa o outro, velho. Sem isso, né? Esse jogo de sombra e luz. Se mesmo assim não chega a pão nenhuma, oi. Basta mãe para fazer enxergar, velho. Que a sua pureza nem sempre é tão pura. Pode crer. Tu se contaminou, meu irmão. Deixa a sua pureza de lado para sobreviver, não foi, velho? É. Mas é a sua pureza é que é a sua vida, meu irmão. A pureza de aceitar as coisas como são, pá. Aceitar a si mesmo como é e fazer a mudança. Não ouite o museu, meu irmão. Não dudosote do porque os outros o que. É de ser contágio, é o um desafio para a mudança, meu velho. E me lê traz a dificuldade. E tá dica mas parada e nas quebrada para isso mesmo. E de criança não tem é nada, velho. A não ser a pureza natural. De nunca se contaminar. Baça sujeira de vocês enquanto imita vocês, mostrando como é que é que é bem. A real de cada um. É por isso que nós estamos aqui. Para ajudar a resgatar a pureza que cada um contaminou e se si. Pode crer. É uma função legal. A galera tá chamando você de senhor Mirin agora. Meu meu caralho. É, por Você não é criança e não é adulto Você é o que? Um, um adolescente revoltado Nossa, o Tranquinha não gostou Revoltado não, tio <risos> Adolescente talvez Sabe onde você perdeu a sua pureza Foi aí nessa faixa é. Aí nós chega imitando a ceste Mostrando assim bem escancarada Que a pureza não é Ficar fingindo o que é bonzinho. A pureza é ser bom do jeito que é. E aceitar a si mesmo do jeito que está. Pra manifestar aquilo que é, dí. Por isso que Mirinha é esparradão. Tá ligado? Chega junto, chega na voadora. E faz isso sem rebeldia, dí. na certeza do que está fazendo papo é tu ti e esse papo ai senhor mirim foi feito pode avisar ai ta feio feio ta feio ti senhor é o grande o que tudo sabe tudo vê Mirim é pequenininho Veio a mandado do grande, tio Pra ajudar o cê A se enxergar A se amar Do jeito que tu é É E fazer a mudança Descontaminar nessa porrada de coisa Ah, cê tem que ser, cê tem que o que, cê tem o que Não tem que nada, tio Basta ser É aquilo que tu é é recuperar de volta a pureza simplesmente sede. E que simplesmente existe e é o que me diante simplesmente é por essa força que força é, forte, é grande indomina e sem dominar né de domina liberta então que seja uma porrada mas que liberta liberta das máscaras. E da contaminação de É, pode crer. Senhor Miren, como a gente pode saber se a gente tá cumprindo com o nosso contrato que fizemos quando viemos à terra? Porque há tantas coisas que acontecem no caminho durante nossa jornada, que muitas vezes nos sentimos perdidos e sem saber o caminho a seguir. Pela felicidade, velho, que você sente dentro de você, tu já sabe se tá no caminho ou se saiu dele, facinho, é, sentimento de realização, é, a dica, pra mostrar o caminho, sabe aquelas marquinhas na estrada, é, bem essa, certeza, tá lá, não, eu sou bonzinho, eu levo eh eh as cestas lá para os pobres, eu dou pão, eu dou anúncio queima, mas nunca dá de si próprio, né? De é bonzinho quer com ser tão mundo, mas nunca conserta a si próprio. Taiher Lizah, tá triste e feliz, Zack Glass. Paulo eu faço tanto bem, mas Eu não sinto felicidade, há ah, um vazio dentro de mim. Esse vazio aí, ó, tá avisando para a cara você sair fora aí desse pampa. Tava traçado de um jeito, você tá indo de outro, porra. Se liga e volta para a estrada, meu irmão. Se liga, tio. Ah, tô sentindo um vazio, é. Saiu fora da estrada, volta pro caminho. Segue esperta. Deu para entender? Para reto, para reto. É só questão. Todos os adultos têm eixo? Daí me fez me fez ter curiosidade se todas as crianças também. Todo tem caminho de eixo todo está, seja com que idade for, porque é força da natureza. Agora na Zumpanda tem esse nome, né, Didi? E outras parada tem outros da nove para papá. Você se liga demais numa coisa só e perde a floresta toda, né, de tá grudado só na na foinha, na varinha, para e não tá vendo que tem uma floresta inteira rola. Agora que tu todos tudo e todos têm chuva, certeza, pá poeta, tanto faz. OK, força da namato dessa aqui na meeting. É uma pessoa disse obrigado por tudo e eu respondi por você dizendo pode crer, mano. Oh, Valeu. Hã? Só Só é, né? Olha, é, aduke. Pode, pode avisar, tô batendo de barão, tá? É. Eh, por que Desse preconceito tão grande quanto que nós sofremos por causa da nossa religião. Cada um devia mostrar a fé que tem, não é não Ti? E não a religião. Religião é coisa de humano. E fé é coisa divina, não é não? Se estão perseguidos é porque perseguem também Ti. O preconceito começa dentro de quem é vítima dele. Pode crer-te, é lei de atração, como dizem vocês. O medo de ser mal julgado gera isso. E as incertezas que carrega mostrando a face das crenças que tem. Que nem é do jeito que é mesmo, né ti? O cara quer aí botar uns paranauê no pescoço. Pois galinha preta nas incruza para e que é respeito mesmo. Não existe motivo. Não existe nem rola, nem rola. Quem quer respeito se respeita primeiro, velho. E a peste isso é só por um motivo. Como se mostra a fé que tem que se mostrar. A elegião, a crença. bu que assim mesmo vai. E vai ver isso aí mudar. Porque dia de resultados, eh não tem preconceito que não caia de. Mostra aí os pardannes, pescoços, mas não mostra a mudança interior que tem. Nem a compreensão do que é realmente união tá acontecendo. É um querer engolir o outro mesmo. E a Zumbanda não era pra ser isso não. E nem religião nenhuma é pra ser. Tia. E o grande não deixou religião nenhuma. Ele só mostrou que era... Papo reto. Amor. Agindo. Ele agia mais do que falava, pode ter certeza de. Por isso todos respeitavam. Até os que se diziam inimigos dele, respeitava. É. Quem faz o preconceito. É a conduta de cada um, Dias. É verdade. Pode crer, papo reto. E aí, olha só. Tem uma moça aqui, parece que tá indignada, que ela reza, reza. Vocês não fazem nada pra corrigir. <risos> que... <risos> por favor me responda, porque das pessoas fazerem tão mal pra gente e mesmo assim temos que rezar para elas e elas continuam fazendo o mesmo e o mesmo e o mundo espiritual mesmo com as rezas e pedidos nossos, não conseguem no desdobramento mudar esses corações tão duros oh, ai tá vendo ó oh, o vacilo <risos> <risos> tá apontando o dedo pá Você tocou que ela mesmo tem que estar gerando essa prisão para ela, né, de ainda tá aí no julgamento na comparação. Achando que a oração vai resolver a parada, quando é a ação que vai mudar tudo. Candidata Amiri chega na rua doora, já pegar pelo pescoço, já jogar na parede, pá. Dizer, ó, o mudo vai contar agora por que que não muda. E é isso que Miriam tá fazendo. Certeza. Por isso que tá revoltada, ginga tá doer no pa caralho. Mas não reage, né Di? E muito menos age. Fica só na lamentação. Falar para ela faz um murinho de burro sanel e fica parado e aí, na procissão passar. Faz o quê? Faz um murinho. <risos> é, chama muro das lamentação. só, e fica aí, porque a vida anda, procissão passa, ela tá aí, chapéu na mão, chorando, tá, como são todos maus, ó, oh, como eu sou boa, tá vendo aí a máscara aí, ti, eu sou tão boazinha, porra, todo mundo é mau, o meu inferno são os outros, eu sou boa, certeza que tá mentindo, né ti, se enganando, Até quando? O que tá faltando aí é a ação de... E a mudança. Certeza. Mirim pode chegar, pode. Fala que pode cair o poço. É. é. Comenta, aproveita e comenta duas frases de vocês. Bonzinho só se fode. E a outra, enquanto o mundo gira... Vacilão roda. <risos> Essa tristeza de gabi direitinho aí, pá. Pessoa. Doure, mouring da lamentação. É bonzinho. Tá vendo? As coisas que fodem, faz só por os outros, faz para si. Aí começa a, oh, como todo mundo é mau, eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim, e ainda reza para fazer mal. Isso é bonzinho, tia. Ele não faz por ser bom não, faz para os outros admirarem, fazer alguma coisa, né, tia. E depois fica aí no murinho da lamentação, aumentando a merda que tá, né, tia. Por isso o mundo vai girando, as coisas vão acontecendo e os vacilão só rodam. Certeza, certeza, tia, os vacilão só roda. Olha, eh, desta passagem, para eu solicitar a sua caridade no campo espiritual, eu preciso pedir permissão ao eixo guardião do meu santo, de São Anediu, São. As minhas caridades já já parou para pensar nas minhas caridades. Eu vou chegar na voa dourada. A máscara vai voar assim bem longe. Então o mundo vai ver quem é quem. E aí, tá pronta. Tá pronta. Então fala com o grandão, grandão dando as bênçãos, nós estamos chegando, né, não. E esse engolou de bíblias, você pode esperar ultis em bola. Certeza. Buscando, como falou ele, espiritual. a gente já ache que é desenrolando mesmo. Tá no caminho, é. Já hangue a máscara. Tá mozai. Vamos desenrolar e fazer acontecer. Tá indo rolando. Tá mantendo a máscara, quer bater de bomzinho. Se foderem e chorar. Tá, comecei a ganhar voadora, já aumentar um pouco a dor. Porque quando a dor aumenta de, porra. sapo pula rapidão, quanto mais a dor aumenta, mais rápido a mudança acontece, busquei e falei, ai mirim é revoltado, mirim é revoltado, porra nenhuma, mirim sabe agir, certeza, fica ai ah, passando a mãozinha na cabeça, de quem ta mascarado pra carai, vacilando e vou eu na vida nem rola nem é atividade minha Você foi chamar até já preparado né é. se encaixa essa frase de mirim a gente leva dificuldade pra fazer sapo pular é se não sente a dificuldade se não sente a necessidade não age na ti aí começa a pressionar mirim já chega já colando e aproveitando se você quiser comentar também mais uma frase que você passou, que o medo é o pior conselheiro pra correr é Onde tem medo, não tem confiança, né, Ti? Achando que vai ter o quê? Aquele lance pá, de salvação, para-papá. Salvação do quê, velho? Vai salvar do quê, meu irmão? De si mesmo? Tô com a mensagem dentro de si mesmo. Seja tu o seu salvador, né, não? Aproveitando, o que... outra questão aqui. O que você pensa sobre Jesus? É o grande, né, Ti? Governador do planeta aí, para-papá. Por falar em mudança, pode, ah, é, até que ponto o karma pode ser transmutado? O karma nem era para existir, né, Ti? Ele é consequência de cada ato e nem tudo é ruim.